Михайло Максимович Марко Багатир Жив був Марко Багатир Так прозивався він через те, що було у нього багатство незліченне Марко тим вельми величався і непомірно гордився своїм прізвиском. Усній яву йому вважали стільки його багатство. Якось, будучи в церкві, Марко сказав своєму сусідові з жалем, «Що ж це, сусіде, вже який багач я, а хоча б раз Господь Бог зайшов до мене в гості?» «Що ж», – відказує сусід, – «приготуйся добре». І Господь відвідає тебе своєю благодаттю. Сусід мав на увазі молитву християнську, А Марко зрозумів по-своєму. Став готувати багатий обід, Пишно прибрав дім свій, Постелив шовки і оксамит від воріт до церкви, Та став дожидати. А сам же ні на кого і не дивиться. Пройшла обідня пора, а Марко все чекає. Вже сонце сідає. Марко не діждався і велів збирати шовки, як самит, розіслані дорогою й обійстям. Цей час. Приходить у його двір сивий дідусь і просить нічку переночувати. — Не до тебе мені, — відказує йому Марко роздратовано. — Бога ради Марку, богатире, укрий мене від теми нічної. І Марко, щоб спекатись, звелів впустити його в хату, де вмирала у нього хвора тітка. — Вранці бачить Марко, що йде до нього тітка зовсім здорова. — Як це ти умудрилася? — спитав він із здивуванням. — Ах, Марко, богатире! — відповідала вона. — Чи знаєш що? Бачила я в цю ніч, ніби Господь Бог приходив у мою хату, і ніби до нього... Прилетів ангел і розповів, що в цю ніч народились три дитини. Одна в купця, друга в селянина, третя в одного бідняка. І спитав, який талант присудити їм Господи. Господь сказав, купецькому сину батьківський талант. Селянському сину — бути гречкосієм, А бідацькому — мати Маркове багатство. — А іще що? — спитав Марко. — Та ось яка ще благодать. Як прокинулась я, то встала здорова, як сам бачиш. «Ну — Ну-ну, — буркнув Марко тільки чи не занадто буде бідацькому синові мати Маркове багатство? Однак запало це йому в душу. На ту ж пору народилась у нього донька і захотів Марко вивідати, чи дійсно народився його спадкоємець у бідняка. Поїхав, знайшов бідняка, і бачить, що у нього й справді народився хлопчик. І задумав лихе. Чоловіче добрий, сказав він, що вам робити з цим хлопчиськом, якщо й самим їсти нема що? Віддайте його мені. Що ти, Марку, богатире, сказала мати, дає Бог діток? Дає і на діток. Годі впиратись, У мене йому ліпше буде, ніж у вас. Виховаю його як сина, Та й вас не забуду. Ось вам п'ятсот карбованців. Бідняки подумали, Порадились, Та й згодились. Марко взяв із радістю до себе хлопчика і поїхав. Мороз був тріскучий. Побачивши у полі кучугуру снігу, Марко зупинився, Розгріб сніг І кинув туди бідного хлопчика, Приказуючи, «Тепер володій Марковим багатством!» Того ж дня Дорогою цією їхали купці на ярмарок. І бачать вони, що з кучугури клубочиться пара. — Йди глянь, що за чудо, — каже господар-служі. І той, повернувшись, розповів, Що в снігу та ловинка трава зеленіє, І цвітуть квіти, а в квітах лежить хлопчик, Бавиться і усміхається. Це Бог дає нам благодать, сказав господар. Взяли вони дитину і повезли з собою. Тільки справжня їм благодать Божа була на ярмарку. Все продали з великим зиском. Вертаючись, вони заїхали до Марка багатого за товаром. І взнав від них Марко про хлопчика. І став у них всіляко випрошувати його. — У мене буде рости разом із донькою, Вам же його не поділити, А ось цю тисячу легко поділити. Купці згодились і віддали йому немовля. — Ну, — думає Марко, — зачекайте. Коли і мороз тебе не бере, Коли і в снігу не замерз, то я справлюся з тобою певніше. Скоро розлились ріки. Марко взяв хлопчика, перерізав йому животик, поклав у скриню і пустив за водою, приказуючи, «Володій тепер Марковим багатством!» Вода понесла скриню, а Марко повернувся Зовсім спокійний. Довго плила скриня з немовлям. Нарешті хвилею прибило її до берега, на якому стояв убогий монастир. Тоді послушник приходив до річки за водою і бачить, що в скрині лежить хлопчик. Животик перерізаний, а він живий. Бавиться і усміхається. Він підбіг до настоятеля. «Чудо Господнє!» — сказав монах і пішов за хлопчиком. Принесли його, зашили і заживили йому животик. Став у них рости так швидко, як тісто на дріжджах піднімається. І росте він такий гожий, такий розумний, слухняний, Такий охочий до навчання і здібний до церковного співу, що не натішитись ним. А разом із тим почав багатіти і монастир. Стали носити багаті дари, і монастир за короткий час розбудувався і прикрасився. Минуло 15 років, і хлопчик Іван вже змужнів. Випало тоді проїжджати поряд Марку багатому, і заїхав він у той монастир. Став розпитуватись, яким чином збагатилась свята обитель, і дізнавшись про хлопчика, знову став боятись за своє багатство, і знов задумав лише. От привіз він багатий дар у монастир і почав просити, щоб Івана відпустили з ним. Говорив, що зробить його першим управителем, потім зятим, і що нарешті Іван буде спадкоємцем незліченного багатства його і стане тоді сам слати великі дари у монастир. Закликали, спитали Івана. Той згодився, і його відпустили з багатим Марком. Марко обняв його і послав додому з листом до жінки, кажучи, що через три дні сам приїде. А в листі наказав суворо жінці, щоб вона послала гостя туди, де тримають у нього найзліших псів, і щоб зачинила його там. Та щоб не давала їсти псам три дні до його приїзду. Віддав лист Іванові, попрощався з ним, Кажучи про себе, «Тепер володій моїм багатством, Зятю прекрасний і спадкоємцю!» Іван вирушив у дорогу, Але невдовзі заснув міцним сном. В той час... Його ангел-охоронець непомітно взяв у нього Марків лист і поклав інший, в якому тою ж рукою написано було, що Марко знайшов зятя своїй доньці, і жінка мусить швидше обвінчати їх і приготувати гучний бенкет, та що він через три дні сам приїде святкувати весілля і привезе з собою гостей. Жінка так і зробила, і всі не могли налюбуватись нареченим, а більше всіх – його молода. Через три дні вернувся додому Марко Багатий. «Що, прибрали молодця?» – було перше його слово до жінки. «І прибрали, і оділи, батько мій». Ось це справжній козак. Вчора повінчали. — Як? — заревів Марко. Але тут саме увійшли молоді і підступили до нього за благословенням. Що було робити? Марко потамував у собі свою злість і прикинувся веселим, бенкетуючи на весіллі з гостями. — Ну, взяточку, сказав він тижні через два Іванові, — тепер треба господарство та прибуток вести. І спочатку ти мусиш піти до Всевіда Людоїда і довідатися у нього, наскільки велике моє багатство і чиє лік йому. Іван не знав. «Ще яка брехня буває на світі!» Та й пішов. От довелось йому переїжджати через ріку. «Куди Бог несе тебе, славний козаче?» Спитав перевізник. «До Всевіда Людоїда!» «Довідайся у нього, славний козаче!» Коли закінчиться моя мука така, що ось вже п'ятнадцять років перевожу я людей, і не можу зійти з човна? — Добре, — сказав Іван, і пішов далі. От бачить він, стоїть могила, на могилі кілок, а на кілку стоїть одною ногою чоловік і хитається, куди вітер повіє. І всього його вітром потріпало, як опудуло яке. Куди Бог несе? спитав Івана. До всевіда людоїда. Ах, славний козаче, знайте, коли закінчиться мука моя така, Щось ось уже п'ятнадцять років стою тут і мотає мене, куди вітер повіє. І всього пошматовано. Добре. Сказав Іван І пішов далі Дивуючись на таке чудо Довго йшов Іван Через степи Через ліси Через долини Через гори І приходить нарешті До будинку Всевіда Людоїда Його зустріла там Молода жона Людоїдова І рада І не рада вона Іванові він розповів їй, як і на що прийшов. Розповів про перевізника і про мужика на могилі. — Ні, не із-за того послав тебе тесь твій. — Він прислав тебе на поталу, бо він вічний ворог твій. І заплакав Іван. — Не плач, Іване. Якось воно буде. Раптом заревів вітер, закрутив вихор. Ой, скрикнула вона, муш летить. Ну, слухай же хорошенько. Та з цими словами перекинула з руки на руку голочку, колола його і став він шпилькою, яку вона приколола собі до волосся. «Що це, жоно? Тебе руським духом пахне!» е Ет, Якому тут руському духу бути? За ці три роки вже і мій руський дух весь вивітрився. Очевидно, ти летів над руською Україною та нанюхався руського духу, так тобі і тут чудиться». «І те може бути», — сказав людоїд, повіривши. Ось жінка його нагодувала, Він влікся відпочивати І став розповідати їй, Що твориться на білому світі. «Чула я, — каже вона, — Колишні ще роки Про Марка багатого. А що скажи, Чи є лік його багатству? Як зіркам на небі, відповів людоїд. А що скажи, чи довго тому перевізнику возити, що не може з човна зійти? Та поки не всуне кому небудь весла в руки, а сам не зіскоче на берег. А чи довго мучитися тому чоловікові, що стоїть на могилі на кілочку? Та коли хто небудь догадається вдарити його на відліг палкою? то він розсиплеться золотом та камінням самоцвітним. — Ось як. — Поспиш, голубе. Людоїд заснув, а прокинувся, поцілував жінку і полетів по світу. Отут жінка Людоїдова виняла шпильку з волосся, перекинула з руки на руку і знову з'явився Іван, славний козак. Чув? Ну, а тепер йди з Богом, та не згадуй леснім словом. Тут розпрощались вони як треба, і вирушив Іван у дорогу. "Що, Іване? Скоро вже?" закричав чоловік, побачивши його з могили. "Ось зараз", сказав Іван і як дасть йому палкою на відліг. Чоловік посипався і задзвенів золотими червінцями, діамантами та смарагдами. Іван набрав їх, скільки зміг піднести, і рушив далі. «Що, славний козаче, знаєш, як мені визволитись?» закричав перевізник, побачивши Івана. Ось перевезеш мене, тоді й скажу. І тільки тоді, як зійшов на інший берег, Іван розповів перевізнику, що сам чув від Людоїда, і подався додому. — Не ж і тут, — пробурчав Марко, побачивши у вікно зятя. Іван переказав, що дізнався у Людоїда, і Марко зрадів несказанно, що багатству його нема ліку, як зіркам на небі. Це звідки стільки? здивувався він, побачивши дорогоцінності, якими Іван осипав свою молоду жінку. Стільки? перепитав Іван. Ні, там на могилі не стільки ще лишилось, та вже нести було понад силу. — Що ж ти, брати, пішли скоріше, поки ще не розтягли. З мене й цього досить, а хочеш, іди сам. Марко хоч який багач, та розпитавши дорогу, вирушив із дому. Але так і не повернувся. Перевізник дав йому в руки весло, а сам уявив. Іван володіє Марковим багатством, а Марко-богатир все возить та возить через ріку і до віку не здогадається, що йому треба зробити.